Дитячий спогад. Що це на небі так дивно світиться? Дивлюсь крізь пітнілу шибку. Хто це від круглої хлібини місяця відрізав тоненьку скипку?